Elizabeth Kolbertová, šesté vymírání, nepřirozený příběh. Kapitola 3. původní tučňák. PINGIONUS IMPENIS Slovo katastrofista zavedl v roce 1832 William Wehwell. Jeden z prvních prezidentů geologické společnosti v Londýně, který také angličtině odkázal výrazy anoda, katoda, Jond a vědec. Ačkoliv tento výraz později získal pejorativní konnotace, které k němu pevně přinuly, nebylo to jeho záměrem. Když ho navrhl, dal jasně nasrozuměnou, že se sám pokládá za katastrofistu a že rovněž většina ostatních vědců, které zná, jsou katastrofisté. Ve skutečnosti existoval jen jeden člověk, s nímž se znal a k němuž se toto označení nehodilo a to byl nadějný mladý geolog jménem Charles Leal. Pro Lila proto ve hvel vymyslel ještě další neologismus. Označil ho za uniformitarianistu. Líl vyrůstal na jihu Anglie ve světě, který dobře znají obdivovatelé Jane Austenové. Pak studoval na Oxfordu a připravoval se na druhou dráhu advokáta. Zhoršující se zrak mu však bránil ve výkonu právní praxe a tak se raději obrátil k přírodním vědám. Jako mladý muž podnikl líl několik výletů do Evropy a spatřil se s kuvěrem v jehož domě často večeřel. Svého staršího kolegu pokládal za osobně velmi laskavého Cuvier mu dovolil udělat odlitky několika slavných fosilí, které se sebou odvezl do Anglie, ale Cuvierovu představu o historii země považoval za naprosto nepřesvědčivou. Když si Líl prohlížel nepochybně krátkozrakýma očima skály vycházející na povrchu na britském a venkově, nebo vrstvy pařížské pánve, nebo vulkanické ostrůvky u Neapole, neviděl žádné doklady nějakého kataklizmatu. Ve skutečnosti viděl paranasta pravý opak před stavu, že ve světě někdy došlo ke změnám, které nastaly z jiných důvodů a v jiném rozsahu, než k ním dochází v současnosti, pokládal za nevědeckou, nebo, jak to vyjadřoval on sám, za nefilozofickou. Podle Líla byl každý rys krajiny výsledkem velmi pozvolných procesů, probíhajících bezpočet tisíciletí procesů, jako jsou sedimentace, eroze a vulkanismus, které byly stále snadno pozorovatelné. Lílova teorie by se dala zhrnout do sloganu Současnost je klíčem k minulosti. Pokud jde o vymírání, to takhle podle Líla postupovalo velmi pomalým tempem. Tak pomalým, že by nebylo nijak překvapivé, kdyby si ho nikdo v nějakém daném čase a v nějakém daném místě nepovšiml. Fosilní doklady, které se zdály naznačovat, že druhy v různých obdobích masově vymírají, byly známkou toho, že záznamy jsou nespolehlivé. Dokonce sama myšlenka, že historie života má nějaký směr, nejprve plazy, pak savci, byla chybná. Byla to jen další špatná dedukce, vyvozená z neadekvátních údajů. Všechny druhy organismů, které kdy existovaly ve všech oblastech, i ty, které zdánlivě nadobro zmizely, se mohou za příznivých okolností opět objevit. Brvský Iquanodon se může znovu procházet v lesích a ichthyosaurus plavat v mořích a Pterodactyl může zase létat v stinných hájích stromovitých kapradin. Je jasné, napsal Líl, že v geologických faktech neexistují žádné základy pro populární teorii postupného vývoje zvířecího a rostlinného světa. Lill publikoval své myšlenky ve třech tlustých svazcích pod názvem Principles of Geology being an attempt to explain the former change of the Earth's face by reference to causes now in operation Principy geologie, pokus o vysvětlení dřívějších změn zemského povrchu odkazem k příčinám, které působí i v současnosti. Práce se zaměřovala na běžné čtenáře, kteří ji přijeli značením. První vydání v nákladu 4,5 tisíce výtisků bylo rychle a rozebráno a bylo objednáno druhé vydání v nákladu 9 tisíc výtisků. V dopise své snoubence se Lille chlubil, že to představuje přinejmenším desetkrát tolik knih, kolik kdy prodal kterýkoli jiný anglický geolog. Líl se stal něčím jako celebritou, Stevenem Pinkerem své generace. A když měl přednášku v Bostonu, vstupenku, se snažilo získat více než čtyři tisíce lidí. Kvůli srozumitelnosti a dobré četbě Líl karikoval své oponenty, takže vypadali mnohem více nefilozoficky, než skutečně byly. Ti mu tuto laskavost opláceli. Britský geolog jménem Henry de la Beche, který byl zručným kreslířem, si z lejelových myšlenek o věčném návratu udělal legraci. Vytvořil karikaturu zobrazující líla v podobě krátkozrakého ichthyosaura, který ukazuje lidskou lebku a přednáší skupině velkých plazů. Hned si všimnete, říká profesor Ihtiosaurus svým žákům v textu k obrázku, že tato lebka před námi patří nějakému nižšímu řádu živočichů. Zuby jsou velmi nevýrazné, síla čelistí nicotná a vůbec je s podivem, jak si mohl tento tvor opatřit potravu. De La se nazval tuto kresbu odporné změny. Mezi čtenáři, kteří se do studia Principals dychtivě pustili, byl i Charles Darwin, 22-letý čerstvý absolvent Cambridge. Darwin byl pozván, aby dělal jakousi gentlemanskou společnost kapitánovi lodi jejího veličenstva Bagle, Be Robertu Fitzroyovi. Loď měla namířeno do Jižní Ameriky a měla proskoumat pobřeží a vyřešit různé nesrovnalosti v mapách, které stěžovaly navigaci. Admirálita měla zájem zejména na nalezení nejlepšího přístupu k Falkánským ostrovům, které Britové nedávno dostali pod kontrolu. Cesta, která trvala až do Darwinových 27 let, ho vedla společnost do Montevideo, přes Magellanův průliv, nahoru ke Galapážským ostrovům, přes Jižní Pacifik, na Nový Zéland, do Austrálie a Tasmanie, přes Indický oceán, na Mauricius kolem misu dobré naděje, a zase zpět do Jižní Ameriky. V populárních představách je tato cesta obdobím, kdy Darwin, který se v rozmanitosti divočiny setkával s obrovskými želvami, mořskými leguány a pěnkavami se zobáky všech představitelných druhů a velikostí, objevil přírodní výběr. Ve skutečnosti Darwin rozvinul svou teorii až později po svém návratu do Anglie, kdy jiní přírodovědci rozstřídili nepřehlednou hromadu vzorků, které si přivezl sebou. Bylo by přesnější charakterizovat cestu lodi Beagle jako dobu, kdy Darwin objevoval Líl. Krátce při vyplutím lodi daroval Fitzroy Darwinovi první svazek Principus. Ačkoliv Darwin v první etapě cesty strašně trpěl mořskou nemocí, stejně jako v mnoha dalších etapách, uvedl, že když lodě mířila na jich, pozorně četl Lila. Beagle měla první zastávku v Sant Diago, nyní Santiago, na Kapperských ostrovech a Darwin, dřechtivý uplatnit své nové poznatky, strávil několik dnů sběrem vzorků na skalnatých útesech. Jedna z ústředních lejových tezí tvrdila, že některé oblasti země se postupně zvedají, kdežto jiné postupně klesají do moře. dále prohlašoval, že tyto fenomény jsou vždy v rovnováze, takže se zachovává uniformita obecných vztahů mezi zemí a moře. Zdálo se, že Sant Jago to dokazuje. Ostrov měl nepochybně vulkanický původ. Ale měl také několik kuriozních rysů, včetně pásu bílého vápence v polovině tmových útesů. Darwin dospěl k závěru, že jediným způsobem, jak to vysvětlit, je brát to jako důkaz zvedání. Toto úplně první místo, které jsem geologicky proskoumal, mne nepřesvědčilo a naprosté pádnosti lejlových názorů. Napíše později. Darwin byl tak uchvácen prvním svazkem Principus, že si nechal poslat na zastávku v Montevideo svazek druhý. Třetí svazek ho podle všeho dostihl na Falklandech. Zatímco se Beagle plavil a západního pobřeží Jižní Ameriky, Darwin strávil několik měsíců průzkumem Chile. Když jedno odpoledne odpočíval po nějakém výletu poblíž města Valdivia, země pod ním se začala chvět, jako by byla z rosolu. V jedné vteřině mi vytanula na mysl podivná představa nebezpečí, kterou by nedokázali vyvolat hodiny úvah, napsal. Několik dnů po tomto zemětřesení přijeli do koncepcionu a Darwin zjistil, že celé město je v trskách. Je absolutní pravda, že zde nezůstal jediný obyvatelný dům. Uvedl ve své zprávě. Byla to nejhoraznější scéna, ale přesto nejzajímavější podívaná, jaké by kdy byl kdy svědkem. Řada průzkumných měření, které provedl Fitzroy kolem přístavu města, ukazovalo, že zemětřesení vezvedlo pláž o téměř 2,5 metru. Lílový principus byly opět tentokrát za dramatických okolností potvrzeny. Vzhledem k dostatku času, tvrdil Lil, mohou opakovat opakovaná zemětřesení vyzvednout celá pohoří tisíce metrů vysoká. Čím více Darwin naprskoumával svět, tím větším stoupencem Lila se stávala. Vedle přístavu Valparais našel depozita mořský ulit vysoko nad hladinou moře. Pokládal to za výsledek mnoha epizod zvedání země podobných té, již byl právě svědkem. Vždy jsem si myslel, že největší zásluha principus spočívá v tom, že změnili celé nastavení mysli, napíše později když byl Darwin v Čile, objevil rovněž nový a velmi pozorovodný druh žabky, která je znám, který je znám jako nosatek rezavá. Pulci tohoto druhu se líhnou ve zvukovém vaku samečků. Současní badatelé už nemohou žádné exempláře tohoto druhu najít, takže se pokládá za vyhnulý. Ke konci cesty lodi Beagle zkoumal Darwin korálové útesy. Tomu vyneslo první důležitý vědecký objev překvapující myšlenku, která mu usnadní vstup do londýnských vědeckých kruhů. Darwin našel klíč k pochopení korálových útesů ve vzájemné souře biologie a geologie. Jestliže se útes vytvoří kolem nějakého ostrova nebo podél kontinentálního pobřeží, kterému pomalu klesá, korály díky tomu, že rostou vzhůru, si udržejí své postavení vzhledem k vodní hladině. Postupně, jak země klesá, korály vytvoří bariérový útes. Pokud se nakonec ze země úplně ponoří, korály vytvoří atol. Darwinovo vysvětlení překonávalo Lýlovo a do určité míry mu protiřečilo. Starší vědec ve své hypotéze předpokládal, že korály vyrůstají z okrajů podmořských vulkánů. Ale Darwinovy myšlenky byly ve své podstatě tak Lýlovské, že když je Darwin po svém návratu do Anglie sdělil Lílovi, ten tím byl potěšen. Historik vědy Martin Rodvick to vyjádřil tak, že Líl uznal, že o Darwin přelíhoval. Jeden životopisec zhrnul Lílu vliv na darvina následovně. Bez Líla by nebylo Darwin. Darwin sám, když publikoval svůj popis cesty Lodi Beagle, a také svazek o korálových útesech napsal. Vždy jsem cítil, jako by mé knihy pocházely na půl z Lílova, z Lílova mozku. Líl, který viděl ve světě kolem sebe změnu probíhat vždy a všude, se zastavil před životem. Že by druhy rostlin a živočichů mohli během času dát vzniknout novým druhům, mu přišlo nemyslitelné a útokům na tuto představu věnoval velkou část druhého svazku principů, přičemž na jednom místě, aby své námitky podpořil, dokonce v experiment s mumifikovanou kočkou uvedl. Lilova tvrdá opozice k transmutaci, jak se tomu tehdy říkalo v Londýně, je téměř stejně zádná jako ku Líl si uvědomoval, že ve fosilních záznamech se pravidelně objevují nové druhy, ale jak vznikly, byla otázka, kterou se ve skutečnosti nikdy nezabýval, s výjimkou tvrzení, že pravděpodobně začaly s jediným párem nebo jednotlivcem, kde to postačovalo a odtud se množili a šířili. Tento proces, který musel záviset na nějakém božském nebo přinejmenším nejmenším magnetickém, magickém zásahu, byl v jasném rozporu s pravidly, která vymezil pro geologii. Vlastně se zdálo, jak poznamenal jeden komentátor, že vyžaduje právě ten druh zázraku, který Lil odmítal. Se svou teorií přírodního výběru Darwin opět lila přelýloval. Darwin poznal, že právě také rysy anorganického světa, delty říční údolí, horská pásma, vznikly postupnou změnou, neustále změně je podřízen i svět organický. Ichtyosaurus a Plesiosaurus, ptáci a ryby, i což vzbuzovalo nejvíce rozpaků, lidé vznikli procesem transformace, který probíhal v bezpočtu generací. Tento proces, přestože je natolik pomalý, že je věmově neuchopitelný, podle Darwina stále probíhá. Přítomnost je klíčem k minulosti, stejně tak v biologii, jako v geologii. V jedné z nejčastějších citovaných pasáží z knihy o původu druhu Darwin napsal. Můžeme obrazně říci, že přírodní výběr den ode dne, hodinu od hodiny zkoumá po celém světě každou i nejmenší odchylku, Zavrhuje špatné, zachovává a zvětšuje všecko, co je dobré. Neholučně a nepozorovaně pracuje, kdekoliv a kdykoliv se naskytne příležitost. Přírodní výběr odstranil potřebu jakýchkoliv zázraků stvoření. Vzhledem k dostatku času pro to, aby se rumadily všechny i nejmenší odchylky, mohou nové druhy vznikat ze starých. Liel tentokrát už neaplaudoval práci své protége. Darvinovu teorii Rodokmenu s odchylkami akceptoval jen zdráhavě a jeho postoj nakonec zřejmě zničil jejich přátelství. Darwinova teorie o původu druhu může být také nazývána teorií o jejich mizení. Vymírání a evoluce společně osnují tkanivo života, nebo chcete-li, tvoří dvě strany jedné mince. Vyhynutí starých forem a vznik forem nových a zdokonalených, napsal Darwin, spoluúzce souvisí. Obojí je poháněno úsilí o přežití, který odměňuje schopnější a eliminuje méně schopné. Domněnka o přírodním výběru je založená na předpokladu, že každá nová odrůda a konečně každý nový druh vzniká a udržuje se tím, že má nějakou výhodu před těmi, s nimiž konkuruje a z toho téměř nevyhnutelně plyné vyhubení méně vhodných forem. Nervin uváděl analogii a domestikovaným doby, zdoby, dobytkem, když byla zavedena nějaká vitálnější nebo produktivnější odrůda, rychle vytlačila ostatní plemena. Například v hrabství Yorkshire je historicky známo, že starověký černý dobytek byl nahrazen dlouhorohým a ten byl následně smeten krátkorohým, jakoby nějakou vražednou morovou ranou. Darwin zdůrazňoval jednoduchost svého vysvětlení. Přírodní výběr má tak velkou moc, že nic dalšího už není zapotřebí. Katastrofy proměňující svět mohou být odloženy spolu se zázračným stvořením. Celá otázka vyhnutí druhů byla zahalena do zcela zbytečného tajemství, napsal, aby implicitně zesměšnil kuviera. Z darvinových předpokladů vyplývá důležitá předpověď. Je-li vymírání způsobeno přírodním výběrem a jen přírodním výběrem? Tyto dva procesy musí probíhat zhruba stejnou rychlostí a možná, že k vymírání bude docházet pozvolněji. Naprosto vyhubení nějaké skupiny je zpravidla pomalejší proces, než její vznik poznamenává na jednom místě. Nikdo nikdy neviděl, jak nějaký nový druh vzniká a podle Darwina by to neměl ani očekávat. Spesí se odehrává ve velmi dlouhých časových úsecích a je tak vlastně nepozorovatelná. Z těchto pomalých postupných změn nic nevidíme. Napsal, je logické, že být svědkem vymírání by mělo být stejně obtížné. A přesto nebylo. Ve skutečnosti v letech, která Darwin strávil v ústraní ve svém domě v Dounu a rozvíjel své myšlenky o evoluci, zmizeli poslední jedinci jedno z nejslavnějších evropských druhů Alky Velké. A co víc, tuto událost bolestně zaznamenali britští ornitologové. Zde Darwinova teorie přímo odporuje faktům, což bude mít potenciálně hluboké důsledky. Islánský institut přírodní historie sídlí v nové budově na osamělém kopci u Reykjavíku. Budova má šikmou střechu a šikmé skleněné stěny a vypadá tak trochu jako přijít nějaké lodi. Byla navržena jako výzkumné zařízení, do něhož nemá veřejnost přístup, což znamená, že pokud chce člověk vidět nějaké ukázky ze sbírek této instituce, musí si návštěvu zvlášť dohodnout. Tyto sbírky, jak jsem se dozvěděla v den, kdy jsem sama povolení k návštěvě získávala, Obsahují vycpaného tygra, vycpaného klokana a kabinet plný vycpaných cizokrajných ptáků. Důvodem, proč jsem si sjednala návštěvu tohoto institutu, bylo, že jsem chtěla vidět jeho alku velkou. Island se těší pochybnému vyznamenání, že byl posledním známým domovem tohoto ptáka a exemplář, na který jsem se šla podívat, byl zabit nikde v této zemi, přesné místo nikdo nezná, v létě 1821. Mrtvého ptáka koupil dánský hrabě Frederik Christian Raben, který přijel na Island právě proto, aby získal tento exemplář pro svou sbírku a téměř se přitom utopil. Raben si odvezl ptáka domů na svůj zámek, kde zůstal v soukromém vlastnictví do roku 1971, kdy se objevil na aukci v Londýně. Institut přírodní historie vyhlásil veřejnou sbírku do níž. Islandiané během tří dnů přispěli částku rovnající se deseti tisícům britských liber, aby se Alka koupila zpět. Jedna žena, z níž se mluvila a již bylo v té době deset let, vzpomínala, jak kvůli tomu vyprázdnila své prasádko. Islandské aerolinie poskytly pro tento návrat zdarma dvě sedadla, jedno pro ředitele institutu a druhé pro ptáka v krabici. Úkolem ukázat mi Alku byl pověřen zástupce ředitele Gudmundur Gudmundson, Gudmundsson je odborníkem na dírkonožce malé mořské tvory, kteří vytváří složitvé tvarové schránky. Když jsme se šli podívat na ptáky, zastavili jsme se v jeho kanceláři zaplněné krabicemi ze skumavkami, z níž každá obsahovala vzorky schránek, které při zatřepání tiše chřestily. Gudmundsson mi řekl, že ve svém volném čase překládá. Před několika lety dokončil první islandský překlad Darwinovi práce o původu druhů. Text mu připadal docela obtížný, věty ve větách vložených do vět. Ale kniha u pruny Tegundana se neprodávala dobře, asi proto, že mnoho Islandianů plně ovládá angličtinu. Šli jsme do depozitáře sbírek. Vicpaný tygr zabalený v plastu vypadal, že je připraven vrhnout se na vycpaného klokana. Alka velká Pinguinus impennis stála samostatně ve speciálně upravené vitríně z plexiskla. Seděla na imitaci skály poblíž imitace svého vejce. Jak napovídá její jméno, byla Alka velkým ptákem. V dospělosti dosahovala výšky až jeden metr. Alka nemohla létat. Byl to jeden z mála nelétavých ptáků severní polokoule a její krátká a tlustá křídla působila vzhledem k tělu téměř komicky. Tento exemplář alky měl na zádech hnědé peří, které bylo za jeho života pravděpodobně černé, ale od té doby vybledlo. Utrafejlové světlo řekl smutně Gudmundson ničí peří. Peří na hrudi bylo bílé a u každého oka měl, ale měla alka bílou skvrnu. Nejvýznačnějším disem tohoto ptáka byl velký složitě rýhovaný zobák, který byl u tohoto vycpaného jedince mírně skloněný, což mu propůjčovalo vzhled truchlícího domýšlivce. Gudmundson mi vysvětlil, že tato alka byla až do roku 2008, kdy vláda institut restrukturovala, vystavena v Reykjavíku. V té době měla vytvořit pro Alku nový domov i jiná instituce, ale zabránili tomu různé nešťastné okolnosti, včetně finanční krize. Proto Alka Rabiete Rabena stále sedí na své umělé skále v rohu skladiště. Na skále byl namalován nápis, který mi Gudmundson přeložil. Pták, který je zde k vidění, byl zabit v roce 1821. Byla to jedna z mála dosud žijících, ale velkých. Na svém vrcholu, to znamená předtím, než lidé přišli na to, jak se dostat k jejím hnízdištím, obývala Alka velká oblast, sahající od Norska k Newfoundlandu. A od té Itálie k Floridě. A její populace se pravděpodobně počítala na miliony. Když připluli na Island první osadníci ze Skandinávie, velké alky tam byly tak běžné, že se z nich pravidelně připravoval oběd a jejich zbytky se našly v domovním odpadu z 10. století. Za mého pobytu v Reykjavíku jsem navštívila muzeum, které bylo postaveno na troskách jedné z nejstarších staveb na Islandu, podlouhlého domu sestaveného z pásů drnů. Podle jedné z muzejních expozic byla alka velká pro středověké obyvatele Islandu snadnou kořistí. Kromě několika kostí alky obsahovala tato expozice i video, které ukazovalo rané střetnutí člověka s tímto ptákem. Na videu nahrávce se k Alce podél skalnatého pobřeží blíží temná postava. Když se postava dostane dosti blízko, vytáhne klacek a udeří ptáka do hlavy. Alka reaguje křikem, který zní jako něco mezi husím, kejháním a chrochtáním. Toto video mě natolik fascinovalo, že jsem si ho dala šestkrát přehrát. Plížení, úder, skřehotání. Opakovaně. Pokud to dokážu určit, alky velké žili do značné míry, míry podobně jako tučňáci. Ve skutečnosti to také původně byli tučňáci. Pojmenovali je tak etymologoje slova tučňák, anglicky penguin, je nejasná a název se může, ale i nemusí odvozovat od latinského slova pinguis, které znamená tučný, evropští námořníci, kteří se s nimi setkávali v severním Atlantiku. Později, když se námorníci z následných generací setkávali s podobně zbarvenými neletovými ptáky na jižní polokouly, užili pro ně stejný název, což vedlo k velkému zmatku, protože Alky a Tučňáci patří k naprosto odlišným skupinám. Tučňáci tvoří svůj vlastní řád Sphenis e, siformes, kdežto Alky jsou členy čeledi řádu dlouho Šara která zahrnuje papuchalky a alkony. Genetická analýza dokazuje, že nejbližšími žijícími příbuznými alky velké jsou alky malé. Podobně jako tučňáci, byly i alky velké výbornými plavci. Popisy určitých světků dokládají udivující rychlost těchto ptáků ve vodě. A většinou svého života trávili na moři. Ale během období rozmnožování v květnu a červnu se v obrovských počtech kolébavě procházeli po pobřeží a v tom spočívala jejich zranitelnost. Alky velké nepochybně do domorodí američané. V Kanadě byla nalezena jen starověký hrob, který obsahoval více než 100 zobáků alek velkých, i paleolitičtí Evropané, kosti Alek Velkých, se našly mimo jiné v archeologických názištích v Dánsku, Švédsku, Španělsku, Itálii i Gibraltaru. V době, kdy přišli na Island první osadníci, bylo už vyplundrováno mnoho nízdišť a oblast výskytu Alky se pravděpodobně do velké míry zmenšila. Pak nastala jatka ve Velkém. Evropané svedení bohatý milovišti Tresek začali na počátku 16. století podnikat pravidelné cesty na Newfoundland. Po cestě míjeli plát na růžové lé žuly o rozloze asi pětiny čtverečního kilometru, který se zvedl těsně nad hladinu. Na jaře se tato žulová deska pokryla ptáky, kteří se tam tlačili, jak se říká, rameno na ramení. Mnozí z nich byli Terejovés a Alkouni. Zbytek tvořily alky velké. Deska ležela asi 60 kilometrů severně od pobřeží Newfoundlandu a vešla ve známost jako Ptačí ostrov nebo podle jiných zpráv jako Ostrov Tučňáků. Dnes se jmenuje Fungi Island, tedy Strašný Ostrov. K konci dlouhé transatlantické cesty, kdy docházely zásoby a čerstvé maso, bylo v zácností, si námořníci ostrůvku brzy všimli a poznali i to, jak snadno se dá Alka Velká ulovit. Ve zprávě z roku 1534 napsal francouzský průzkumník Jacques Cartier, že někteří z obyvatel Ptačího ostrova byli velcí jako husy. Jsou vždy ve vodě, nejsou schopni létat ve vzduchu, vzhledem k tomu, že mají jen malá křídla, z jejíž pomocí se pohybují ve vodě tak rychle, jako jiní ptáci ve vzduchu. A tyto ptáci jsou tak tlustí, že je to zázračné. Za méně než půl hodiny jsme jimi naplnili dva čluny, jako by to byly kameny, a protože kromě nich jsme neměli k jídlu nic čerstvého, Každá loď jim rychle naplnila pět nebo šest barelů. Britská výprava, která se na ostrově vylodila o několik let později, zjistila, že je plný velké drůbeže. Muži přivezli velké množství této drůbeže na své lodi a podle jejich vyjádření byl výsledek po úpravě docela chutný, velmi dobré a výživné maso. Zpráva z roku 1622 od kapitána jménem Richard Whitbourne popisuje, jak byly alky velké nakládány na čluny po stovkách najednou, jako by Bůh stvořil tak bezbraného a úbohého tvora, aby se stal obdivuhodným nástrojem zachování člověka. Měhem několika dalších desetiletí se našlo pro Alku velkou, kromě zachování člověka, ještě další využití, jak poznamenal jeden kronikář. Alky velké ze strašného ostrova byly využívány všemi způsoby, které lidská vynalizavost uměla najít. Alky se využívaly jako navnada na ryby, jako zdroj peří k plnění matrací i jako palivo. Na strašném ostrově byly vstyčeny kamenné ohrady, jejich pozůstatky jsou viditelné dodnes a v těchto ohradách byly ptáci drženi, dokud někdo nenašel čas, aby je podřezal. Nebo taky ne. Podle anglického námořníka jménem Aaron Thomas, který se plavil na Newfoundland na lodi jejího veličenstva Boston, Vojtečka. Jestliže někdo přišel pro peří, neobtěžoval se jejich zabitím. Jednoho chytil, vyškubal mu nejlepší peří, pak chudáka tučňáka z poloviny na nechal na pospas, aby se trápil a umíral k jeho pobavení. Na strašném ostrově nebyly žádné stromy a proto ani palivo. To vedlo k jiné praxi zaznamenané Thomasem. Vezmete si sebou kotel, do něhož strčíte tučňáka nebo dva a pod ním rozděláte oheň a tento oheň se živí jen samotnými nešťastnými tučňáky. Jejich olej těla se brzy rozhoří plamenem. Odhaduje se, že když Evropané poprvé přistáli u strašného ostrova, našli zde až 100 000 párů alky velké, pečujících o 100 000 vajec. Alky velké snášely pravděpodobně jen jedno vejce ročně. To bylo asi 12 cm dlouhé a ve stylu Jacksona poloka zbarvené hnědými a černými cákanci. Ostrovní jnízdní kolonie musela být nepochybně obrovská, když přetrvala více než dvě století trancování ke konci 17. století však počty ptáků už prudce poklesly. Obchod s peřím se stal tak lukrativní, že vařením a škubáním ptáků trávily na ostrově skupiny mužů celé léto. V roce 1785. Pozoroval jednu takovou skupinu George Cartwright, anglický obchodník a vyzkumník. Zkáza, kterou způsobili, je neuvěřitelná. Jestliže jejich konání nebude brzy učeně na přítrž, počty alky velké se brzy zmenší téměř k nulé. Nevíme, zda tyto skupiny skutečně dokázaly zabít úplně poslední Alku na ostrově, nebo zda tyto masakry prostě jen zmenšily jejich kolonii až k bodu, kdy se stala tak zranitelnou, že podlehla jiným silám. V důsledku snížení ústoty populace může být přežití zbývajících jedinců méně pravděpodobné, což je fenomen známý jako Alího efekt. V každém případě se pro vyhubení alky velké v severní Americe obvykle uvádí rok 1800. O nějakých 30 let později John James Audubon, který právě pracoval na ptácích Ameriky, odjel na Newfoundland ve snaze namalovat alku velkou podle živého modelu. Žádnou však nenalezl a pro svou ilustraci se musel spokojit s vycpaným ptákem z Islandu, jehož získal od nějakého obchodníka v Londýně. Ve svém popisu Alky Velké Audubon uvedl, že na pobřeží Newfoundlandu je vzácná a náhodná a že prý se na skalách tohoto ostrova rozmnožovala. Byl to zajímavý protimluv, neboť o žádném hnízdícím ptáku nelze říci, že je náhodný. Jakmile byly ptáci ze strašného ostrova o nasolení, oškubání a usmažení k zapomenutí, na světě už zbývala jen jedna větší kolonie Alky Velké, na ostrově nazvaném Girufuglaskr. Tedy útes Alky Velké, který ležel asi 50 km jeho západně od islandského poloostrova Rhea Velkému neštěstí Alky však ostrov Gail Fukleskr v roce 1830 zničil sopečný výbuch. Ptákům zůstalo jedno osamělé útočiště, maličký ostrůvek Eldy. V té době už Alka Velká musela čelit nové hrozbě, své vlastní vzácnosti. Džentlemeni, jako byl hrabě Raben, horlivě vyhledávali kůži a vejce těchto ptáků ve snaze doplnit své sbírky. Pro takové načence byl v roce 1844 zabit poslední známý pár Alek na LD. Než jsem odjela na Island, rozhodla jsem se podívat i na toto poslední výskytiště Alky. LD leží jen 15 kilometrů od poloostrova Reykjanes, který je jižní od Reykjavíku. Ale zařídit, aby se na ostrov dostala, se ukázalo složitější, než jsem si představovala. Každý, koho jsem na Islandu kontaktovala, mi řekl, že tam nikdo nikdy nejel. Nakonec jeden můj islandský přítel měl otce, který byl v Reykjavíku ministrem a ten kontaktoval zase svého přítele, který vedl přírodovědné centrum v malém městečku na Olob, polostrově Sangerdy. Tento vedoucí centra Rainer Sveinson pak našel rybáře jménem Haldor Armanson. který řekl, že je ochoten mě tam zít, ale jen když bude pěkné počasí. A kdyby bylo deštivo nebo větrno, výlet by byl příliš nebezpečný a plavba by vyvolávala nevolnost, což on nechce riskovat. Počasí bylo ve stanovený den naštěstí nádherné. Se e, Swinsonem jsem se setkala ve středisku, kde právě probíhala výstava o francouzskému výzkumníkovi Jeanu Baptistu Charcotovi, který zemřel, když jeho loď nešťastně pojmenovaná pourqui Pa v roce 1936 u polostrova saint gédi Šli jsme do přístavu, kde jsme našli Armandsona, jak nakládá na svůj člun jménem Stella nějakou bednu. Vysvětlil mi, že v bedně je záchranný nafukovací člun, předpisy zabručil. S Armandsonem byl také jeho rybářský společník. Na člunu byla lednice naplněná sodovkami a dobrotami a zdálo se, že si rád udělá výlet, na němž nemusí lovit tresky. Vypluli jsme z přístavu a zamířili na jich kolem poloostrova saint, -Gardy. saint -Gardy. Bylo dost jasno, takže jsme mohli vidět sněhem pokrytý vrchol hory Sneffelsjökel, vzdálené více než 100 kilometrů. Cizinci budou Sneffels jirka znát nejspíše jako místo v němž hrdina románu Julia Verna, cesta do středu země, najde tunel do nitra zeměkoule. Eldey byl mnohem níže, takže ještě vidět nebyl. A jak si mě sven, poučil. Eldey znamená ohnivý ostrov. Řekl, že i když strávil v této oblasti celý svůj život. Nikdy předtím na něm nebyl. Měl sebou fotoaparát a víceméně neustále fotil. Když Svensson odešel fotit, povídali jsme si s Armansonem v malé kajutě člunu. Upoutali mě jeho výrazně jinak zbarvené oči, jedno modré a druhé hnědé. Obvykle chytá. Řekl mi, s použitím dlouhého lana, které má i 10 km, a na němž je připevněno 12 000 háčků. Napichovat na háčky v nadidlo bylo úkolem jeho otce a zabralo to téměř dva dny. Dobrý úlovek mohl vážit více než 7 tun. Zala byla vybavena mikrovlnkou a dvěma koženými lůžky, takže Armánson často na člunu i přespával. Po chvíli se na horizontu objevil Aldej. Ostrov vypadal jako základ ohromného sloupu nebo obří podstavec, čekající na ještě obrovitější sochu. Když jsme se přiblížili asi na kilometr, mohla jsem vidět vrchol ostrova, který z dálky vypadal jako vodorovná plocha, ale ve skutečnosti se zvažoval asi v desetistupňovém úhlu. Když jsme se přiblížili z kratšího konce, mohli jsme přelédnout celý povrch. Byl bílý a vypadal, jako by se čeřil. Když jsme se dostali blíže, uvědomila jsem si, že čeření způsobují ptáci. Bylo jich tolik, že ostrov úplně pokryly a když jsme se přiblížili ještě více, viděla jsem, že jsou to tarejové, elegantní tvorové s dlouhými krky, krémově zbarvenými hlavami a špičatými zobáky. Sveinsen vysvětloval, že LD je domovem jedné z největších světových koloní, terejů bílých, nějakých 30 tisíc párů. Ukázal na konstrukci podobnou pyramidě na vrcholku ostrova. Tá nesla webovou kameru, kterou tam umístila Islandská environmentální organizace. Měla zachycovat život terejů pro ornitology a milovníky ptáků, ale nefungovala tak, jak se plánovalo. Ptáci tu kameru nemají rádi, řekl Swainson. takže nad ní létají a kálejí na ní. Ptačí trus tisíců párů terejů dával ostrovu z let, jako by byl pokryt vanilkovou polevou. Kvůli terrejům a snad i kvůli historii ostrova není návštěvníkům dovoleno na LD vystoupit bez zvláštního a obtížně získatelného povolení. Když jsem se to poprvé dozvěděla, byla jsem zklamena, ale když jsme byli přímo u ostrova a já jsem viděla, jak moře naráží na útesy, cítila jsem úlevu. Posledními lidmi, kteří viděli živé alky velké, bylo asi Tucet Islandianům, kteří podnikli výlet na Eldej na Veslici. Vyrazili jednoho večera v červnu 1844, veslovali přes noc a ráno následujícího dne dosáhli ostrova. Tři z mužů dokázali s určitými obtížemi vyšplhat na břeh v jediném možném místě pro vylodění, v mělkém skalnatém šelfu, který se táhne z ostrova na severovýchod. Čtvrtý muž, který měl jít s nimi, odmítl s tím, že je to příliš nebezpečné. V té době už celková populace Alky, pravděpodobně nikdy velmi početná, se stávala jen z jednoho páru ptáků a jediného vejce. Při pohledu na lidi se ptáci pokusili uniknout, ale byli příliš pomalí. Islanděné během několika minut alky chytili a zardousili. Vejce, jak je viděli, bylo rozbito, pravděpodobně při honičce, takže je nechali být. Dva z mužů byli schopni skočit do loďky a třetí musel být vytažen zvn provazem. Podrobnosti posledních okamžiků války Velké, včetně jmen mužů, kteří ptáky zabili Zigurduja Iselfsona, Keitila Ketilsona a Jona Brandsona, jsou známy, protože o 14 let později, v létě 1858, přicestovali na Island dva britští přírodovědci, kteří hledali Álky. Starší z nich, John Volley, byl lékařem a hodlivým sběratelem vajec. Mladší Alfred Newton pracoval na Cambridgeské univerzitě a brzy se měl stát jejím prvním profesorem zoologie. Tento strávil několik týdnů na polostrově Reykjanes, James, nedaleko od místa, kde se nyní nachází islandské mezinárodní letiště, a během té doby podle všeho mluvili s každým, kdo kdy viděl nějakou alku nebo dokonce o ní jen slyšel. včetně několika mužů, kteří podnikli ONU expedici v roce 1844. Zjistili, že pár ptáků, který byl na tomto výletu zabit, byl prodán překupníkovi za ekvivalent asi devíti liber. Vnitřnosti ptáků byly poslány do Královského muzea v Kodaní. Nikdo nedokázal říci, co se stalo s kůžemi. Následná detektivní práce vystupovala kůži samičky Alky, která je nyní vystavena v Muzeu přírodní historie v Los Angeles. Wally a Newton doufali, že se sami dostanou na LD, ale zabránilo jim v tom špatné počasí. Najali jsme lodi a muže, naložili zásoby, ale nenaskytl se jediný okamžik, kdyby se dalo provést vylodění, napíše Newton později. S těžkým srdcem jsme se dívali, jak míjí vhodná příležitost. Voli zemřel krátce po návratu do Anglie. Newtonovi však zkušenost z tohoto výletu změnila život. Došel k závěru, že Alka už neexistuje. Z praktického hlediska o ní můžeme mluvit jako o věci minulosti. A rozvinulo se u něj něco, co jeden životopisec označil za zvláštní příchylnost k vyhynulé a mizející fauně. Newton si uvědomil, že ptáci, kteří se líhnou na dlouhém pobřeží Británie, jsou rovněž v nebezpečí. Všiml si, že jsou ve velkých počtech stříleni jen ze sportu. Pták, který je zastřelen, je rodič, prohlásil v přednášce pro britskou společnost pro pokrok vědy. Ze zálohy využíváme jeho nejpasvátnější instinkty a když připravíme tohoto rodiče o život, odsuzujeme jeho bezmocné potomstvo k nejhroznější ze všech smrtí k smrti hladem. Není-li toto krutostí, co jí pak je? Newton se zasazoval o zákaz lovu v sezóně hnízdění a jeho intervence vedly ve svém důsledku k jednomu z prvních zákonů zaměřených na to, co bychom dnes nazvali ochrana divoké přírody. Zákonu o ochraně mořských ptáků S hodou okolností vyšel Darwinův první článek o přírodním výběru, právě když se Newton vracel z Islandu. Článek časopisu Journal of the Proceeding of the Linnean Society byl s Lielovou pomocí publikován v rychlosti brzy poté, co se Darwin dozvěděl, že mladého přírodověce jménem Alfred, Le, Alfred Russell Wallis napadla podobná myšlenka. Wallisův článek vyšel ve stejném čísle journalu. Newton četl Darwinův článek brzy po jeho utištění a přitom zůstal hůru až pozdě do noci, aby ho dočetl a hned se stal konvertitou. Přišlo to ke mně jako přímé zjevení nějaké vyšší moci, vzpomínal později, a příští ráno jsem stával vědomím, že prostý výraz přírodní výběr skoncoval se všemi záhadami. Rozvinul, jak napsal jednomu příteli, obhajobu čistého a dokonalého darvinismu. A několik let později se Newton a Darwin začali dopisovat. V jednom okamžiku poslal Newton Darwinovi nohu nemocné kodoptve, o nichž si myslel, že by ho mohlo zajímat. A nakonec tito dva muži vykonali vzájemné společenské návštěvy. Zda v jejich rozhovoru někdy došlo na téma alky velké, není známo. Není o ní zmínka ani v Newtonovi ani v Darwinově dochované korespondenci a Darwin ji nebo její nedávné vyhubení nepřipomíná ani nikde jinde ve svých jiných spisech. Ale Darwin si musel uvědomovat, že vymírání dochází i z příčin způsobených lidmi. Na Galapákách se stal určitým světkem neli přímo probíhajícího vymírání, tedy něčeho velmi podobného. Darvinová návštěva tohoto souostroví se odehrávala na podzim 1835, téměř po čtyřleté cestě na lodi Beagle. Na Karlově ostrově, nyní se jmenuje Florian, se setkal s angličanem jménem Nicholas Lawson, který zastával na Galapagách úřad guvernéra a zároveň byl správcem malé a poněkud ubohé trestanecké kolonie. Lafson měl plno užitečných informací. Mezi fakty, které sděloval Darwinovi, bylo i to, že na každém z Galapášských ostrovů mají želvy jinak utvářený krunýř. Lawson na základě toho prohlašoval, že může určit, z kterého ostrova bude nějaká želva pocházet. Lawson rovněž Darwinovi sdělil, že želví dny jsou už sečteny. Ostrovy často navštěvovaly valrybářské lodě, které si odvážely velká zvířata jako přenosné zásoby. Jen před několika lety se jedna fregata odvezla z Karlova ostrova dvě stovky želv uskladněných pod palubí. V důsledku toho, jak si pak Darwin poznamenal do svého deníku, se jejich počet velmi snížil. V době, kdy tam připlul Bígl, byly už želvy. Na Karlově ostrvě tak zácné, že Darwin, jak se zdá, ani jednu neviděl. Lawson předpokládal, že Karlova želva dnes známá pod vědeckým jménem želva sloní Shellondichis elephantophus během 20 let zcela zmizí ve skutečnosti pravděpodobně vyhynula na za méně než desetiletí. Zda šelony dis elefontofus byla udlišným druhem nebo poddruhem je stále věcí diskuze. Merlinová obeznámenost s vymíráním zapříčiněným lidmi je rovněž zřejmá z knihy o původu druhů v jedné z mnoha pasáží, v níž se vysmívá katastrofistům, poznamenává, že než nějaký živočich úplně vymře, stává se nevyhnutelně čím dál vzácnějším. Víme, že takto se události odvíjely v případě těch živočichů, kteří byli vyhubeni ať už místně nebo zcela lidskou činností. Jde o zcela stručnou narážku, a její stručnost je příznačná. Darwin předpokládal, že jeho čtenáři jsou s takovými událostmi srozumění a už jim přivykli. Sám patrně na tom nesledával nic pozoruhodného nebo znepokojujícího. Ale lidmi způsobené vymírání je samozřejmě znepokojující z mnoha důvodů, z níž některé vyplývá z Darwinovy vlastní teorie a je zarážející, že by si autor tak bystrý a sebekritický jako Darwin toho nevšiml. O původu druhu Darwin nečiní žádný rozdíl mezi člověkem a jinými organismy, jak si on i mnozí jeho současníci uvědomovali. Tato rovnost byla nejradikálnějším aspektem jeho práce. Lidé právě tak jako každý jiný druh byli s určitými modifikacemi potomky starobylejších předchůdců. Dokonce i ty vlastnosti, které zdánlivě lidi vydělují jazyk, rozum a cit pro správné a špatné, se vyvinuly stejným způsobem jako jiné adaptivní rysy, jako jsou další zobáky nebo ostřejší řezáky. Jádrem Darwinovy teorie je, jak to vyjádřil jeden z jeho životopisců, popření zvláštního statusu člověka. A co je pravda o evoluci, mělo by platit i pro vymírání, neboť podle darvina je to druhé jen vedlejším účinkem prvního. Druhy jsou ničeny stejně jako byly stvořeny, pomalu působícími a stále existujícími příčinami. To znamená prostřednictvím konkurence a přírodního výběru. Dovolávat se nějakého jiného mechanismu, by nebylo ničím jiným než mystifikací. Jak tedy máme rozumět případům, jako je Alka Velká nebo Želva z Kadlova ostrova, nebo abychom pokračovali v seznamu Dronte, Mauricijským a korun bez zubí? Tyto živočichové evidentně nepodlehly nějakému soupeřícímu druhu, který si postupně vyvinul nějakou konkurenční výhodu. Všichni byli pozabíjeni stejným druhem a zcela náhle, a v případě Alky Velké a Želvy z Karlova ostrova v průběhu Darvinova vlastního života. Buď musí existovat nějaká zvláštní kategorie pro vymírání zapříčeněné lidmi a v tom případě si lidé opravdu zaslouží svůj zvláštní status. Jako tvorové mimo přírodu nebo v přirozeném řádu musí být vytvořen prostor pro kataklizma a v tom případě by měl kuvěr na neštěstí pravdu.